İbrahim surəsi, Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əlif, Lam, Ra Ya Muhammed bu Qur'an elə bir kitabdır ki, Onu sənə insanları onların öz Rəbbinin izni ilə, Zülmətlərdən nura, Küfürdən imana, Yenilməz qüvvət sahibi, Hər cür tərifə, şükrə layiq olan Allahın yoluna, İslam dininə çıxartmaq üçün nazil etmişik. Elə bir Allah ki, Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı onundur. Böyü çar olacaqları şiddətli əzabdan ötürü. Vay kəfirlərin halına. O cəslər ki dünyanı axirətdən üstün tutur. İnsanları Allah yolundan döndərir. İslam dinini qəbul etməyə mane olur və o yolu əyri hala salmaq istəyirlər. Onlar haq yoldan azıb-uzaq düşmüşlər. Biz hər bir Peyğəmbəri yalnız öz millətinin dilində danışan göndərdik ki, Allahın əmrlərini ona izah edə bilsin. Allah istədiyi kimsəni zəlalətə salar, İstədiyini də doğru yola yönələr. O yenilməz qüvvət sahibi, Hikmət sahibidir. Biz Musaya, Tayfanı, İsrail oğullarını zülmətdən nura çıxard və Allahın vaxtı ilə onlara neymət verdiyi günlərini xatırlad. Bunda çox səbr və şükr edənlər üçün sözsüz ki, Neçə-neçə ibrətlər var deyib Onu möcüzələrimizlə Peyğəmbər göndərdik Ya Muhammed Xatırla ki Bir zaman Musa öz tayfasına belə demişdi Allahın sizə bəxş etdiyi neyməti yadınıza salın Çünki o sizi Firon əhlinin əlindən qutardı Onlar sizə dəhşətli əzab verir Oğullarınızı öldürüb, Qadınlarınızı özlərinə xidmət etmək üçün diri saxlayırdılar. Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün Böyük bir imtihan vardır. Ey cəmatım, Yadınıza salın ki, o zaman Rəbbiniz bunu bildirmişdi. Əgər mənə şükür etsəniz, Sizə olan neymətimi artıracağım. Yox, əgər nankörlük etsəniz, Unutmayın ki, mənim əzabım həqiqətən şiddətlidir. Musa dedi, əgər siz və bütün yer üzündə olanlarla nankörüq Bununla Allaha heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Çünki Allah heç kimə heç nəyə möhtaj deyildir. O bütün məxluqatı yaraddığına görə, Onsuz da öz özlüyündə, Hər cür tərifə, şükrə layiqdir. Məyər səndən əvvəlki nu, ad, səmud tayfalarının və sonra gəlib getmiş saylarını və təfsilatını ancaq Allahın bildiyi ümmətlərin xəbərləri sizə gəlib çatmadı mı? Peyğəmbərləri onlara açıq aşkar möcüzələrlə gəlmişdilər. Onlar əllərini heyrətlərindən, Qəzəblərindən özlərinin, Yaxud danışmağa imkan verməmək üçün Peyğəmbərlərin ağızlarına qoyub, Biz sizinlə göndərilən möcüzələrə Və Peyğəmbərliyinizə inanmırıq Və bizi dəvət etdiyiniz din barəsində də Möhkəm bir şəkk şübə içində iləmişdilər. Peyğəmbərləri də Onlara belə cavab vermişdilər. Məgər göyləri və yeri yaradan Allaha da şübhə etmək olarmı? Allah günahlarınızı bağışlamaq və sizə müəyyən bir vaxta qədər ömrünüzün sonuna kimi möhlət vermək, sizi əzabla deyil, öz əcəlinizlə öldürmək üçün imana dəvət edir. Onlar demişdilər. Siz də bizim kimi adi bir insansınız, bizi atalarımızın ibadət etdiklərindən döndərmək istəyirsiniz. Əgər bacarırsınızsa, sizin ibadət etdiyiniz Allahın haq, bizim tapındığımız bütlərin batıl olmasını sübut edən, açıq-aşkar bir dəlil gətirin. Peyğəmbərləri onlara cavab verərək demişdilər, Bəli, biz də sizin kimi adi bir insanaq. Lakin Allah öz bəndələrindən dilədiyinə neymət bəxş edər. Allahın izni olmadan biz sizə heç bir dəlil möcüzə gətirə bilmərik, buna qüdrətimi çatmaz. Möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. Allah bizə nicat, səadət yollarını göstərdiyi halda biz nə üçün ona təvəkkül etməliyik? Sizi Allahın haq yoluna dəvət etdiyimizə görə, Bizə verdiyiniz bütün əziyyətlərə əlbəttə dözəcəyik. Təvəkkül edənlər də, Yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. Küfrədənlər, Peyğəmbərlərinə dedilər, Ya sizi yurdumuzdan çıxarıb qovacaq, Ya da mütləq dininizə dönəcəksiniz. Rəbbi də onlara, Peyğəmbərlərə belə vəhiyyətdi. Biz o zalimləri mütləq məhv edəcəyik. Onlardan sonra da yurtlarında sizi yerləşdirəcəyik. Bu varisliy, məqamımdan, qiyamət günü haqqəsəb üçün huzurumda durmaqdan və əzabımdan qorxanlara aiddir. Peyğəmbərlər düşmənləri üzərində qələbə çalmaqdan ötürü, Allahdan kömək dələdilər. Hər bir inatkar təkəbbür sahibi, haqdan inadla üz döndərən və Allaha itaat etməyi özlərinə sığışdırmayan kafirlər isə ziyana uğradı. Hələ qarşıda bunun ardınca cəhənnəm vardır. Hər bir inatkar təkəbbür sahibinə, orada cəhənnəm əhlinin bədənlərindən axan irinli qanlı sudan içirdiləcəkdir. O irinli qanlı suyu qurtum-qurtum içər, onu zorla udar. Ona hər tərəfdən, bədəlinin hər yerindən ölüm gələr, lakin ölməz ki, bir dəfəli canı qutarsın. Hələ bunun ardınca, daha dəhşətli bir əzab gələcəkdir. Rəbbini inkar edənlərin, Dünyadakı yaxşı əməlləri Fırtınalı bir gündə küləyin sövrub apardığı külə bənziyir. Onlar dünyada etdiyiləri əməllərdən Heç bir fayda əldə edə bilməzdər. Budur, Haq yoldan azıb uzaqlaşmaq, Doğru yoldan uzaq düşməyin Aqibəti belədir. Məyər, Allahın göyləri və yeri haqq olaraq yaratdığını görmürsəmmi? Əgər Allah istəsə, sizi yox edib yerinizə başqa bir məxluq gətirər. Bu, Allah üçün heç də çətin deyildir. Qiyamət günü hamı Allahın üzurunda peyda olacaqdır. Zəiflər iman gətirməyə təkəbbür göstərənlərə deyəcəklər, Biz sizə tabi edik. İndi Allahın əzabını azacıq da olsa bizdən dəf edə bilərsizmi? Onlar belə cavab verəcəklər. Əgər Allah bizə doğru yolu göstərsə idi, Biz də sizə göstərərdik. İndi ağlayıb sızlasaq da, Səbr etsək fərq etməz. Əzabdan xilas ola bilmərik. Bizim üçün heç bir sığınacaq heç bir qurtuluş yoxdur. İş bitti də, cənnətdiklər cənnətə, cəhənnəmlilər də cəhənnəmə daxil olduqda, şeytan onu məzəmmət edən kafirlərə belə deyəcək, Allah, Peyğəmbərlər vasitəsilən sizə, pis əməllərinizə görə cəhənnəmə düşəcəyiniz barədə doğru və əd Mən də sizə kömək edəcəyim haqda vəd vermişdim Amma sonra vədimə xilaf çıxdı Əslində mənim sizin üzərizdə heç bir hökmim yox idi Lakin mən sizi günah işlətməyə Allaha asi olmağa çağırdım Siz də mənə uydunuz İndi məni yox, özünüzü qınayın Nə mən sizin dadınıza çata bilərəm nə də siz mənim dadıma. Mən öncə dünyada sizin məni Allaha şərik qoşmağınızı da inkar etmişdim, qəbul etməmişdim. Həqiqətən zalimləri şiddətli bir əzav gözləyir. İman gətirib yaxşı iş görənlər isə, ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil ediləcəklər, Onlar Rəbbinin izni orada əbədi qalacaqlar. Onların orada bir-birinə, yaxud Allahın, mələhlərin onlara günaydınlıq verməsi, salam demək olacaqdır. Məyər Allahın necə bir məsəl çəkdiyini görmürsəm mi? Xoş bir söz, kökü yerdə möhkəm olub, bu dağları göyə ucalan gözəl bir ağaç kimidir. O ağac, Rəbbinin izni bəhrəsini hər vaxt verər. Allah insanlar üçün belə misallar çəkir ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Ağacın kökü yerdə, bu dağları göydə olduğu kimi, möminin də imanı qəlbində sabit qalır. Əməlləri isə göyə, Allahın dərgahına yüksəlib, ona daim savab qazandırır. Pis söz isə, yerdən qopardılmış, Kökü olmayan pis bir ağaca bənziyir. Allah iman gətirənləri dünyada da, Ahirətdə də, möhkəm bir sözlə, Sabit qədəm edər. Allah zalimləri haq yoldan saptırar. Allah istədiyini edər. ya Muhammed Məyər Allahın neymətini küfrə dəyişənləri, Allaha nankor olan və ümmətini həlak yurduna sövq edənləri görmürsənmə, Onlar cəhənnəmə daxil olacaqlar. Oran necə də pis sığınacaqdır. Onlar xalqı Allah yolundan döndərmək üçün, Ona özlərindən uydurub cürbəcür şəriklər qoşdular. Yə Muhammed onlara belədir, Hələ ki, dünyada bir qədər əylənib keyf çəkin, Axırda məskəniniz ateş olacaqdır. İman gətirən bəndələrimədir, Vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılsınlar, Heç bir alışverişin və dostluğun mümkün olmayacağı Günahların bağışlanması üçün heç kəsdən fidyə alınmayacağı, Dostluq xatirinə heç bir güzəş edilməyəcəyi gün, Qiyamət günü gəlməzdən əvvəl, Onlara verdiyimiz ruzidən, kəsiblara, Ehtiyacı olanlara gizli və aşkar xərcdəsinlər. Göyləri və yeri yaradan, Göydən yağmur indirən, O yağmurla sizin üçün Ruzi olaraq cürbəcür cür Meyvələr yetişdirən Əmri ilə dənizdə üzmək Yüklərinizi bir yerdən Başqa yerə daşımaq üçün Gəmiləri sizə tabi Və çayları sizə ram edən Allahdır Daim Öz hədəqəsində Özləri için müəyyən Olunmuş yerdə seyr edən Günəşi və ayı Həmçinin gecəni və gündüzü sizin ixtiyarınıza verən odur. Allah sizə istədiyiniz şeylərin hamısından vermişdir. Əgər Allahın neymətlərini sayacaq olsanız, sahib qutara bilməzsiniz. Həqiqətən insan çox zalim həm də çox nankordur. Ya Muhammed xatırla ki, Bir zaman İbrahim belə demişdi, Ey Rəbbim, bu diyarı əminəmanlıq yurdu et, Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq elə, Ey Rəbbim, o bütlər həqiqətən çox insanı haq yoldan azdırıblar, İndi kim arxamca gəlsə, o şübhəsiz ki məndəndir, Kim mənə qarşı çıxsa, Bilsin ki, tövbə edəcəyi təqdirdə, Sən günahları bağışlayansan, Bəndələrinə rəhmədənsən. Ey Rəbbimiz, Mən əhli i əyalımdan bəzəsini, İsmayılı və anası Hacəri, Sənin Beytül haramın Kəbənin yaxınlığında, Əkin bitməz bir vadidə sakin etdim. Ey Rəbbimiz, Onlar vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılsınlar, deyə belə etdim. Elə et ki, insanların bir qisminin qəlbləri onlara, kəbənin ziyarətinə, əhli əyalıma mərhəmət göstərməyə meyil etsin. Onlara bu yerin ağaclarının meyvələrindən ruzu ver ki, neymətinə şükr edə bilsinlər. Ey Rəbbimiz! Sən bizim gizli saxladığımız Və aşkar etdiyimiz hər şeyi bilirsən Yerdə də, göydə də Allahdan gizli heç bir şey qalmaz İxtiyar çağımda mənə İsmail və İsaqı bəxş etmiş Allaha Həmd olsun Həqiqətən Rəbbim duaları işidəmdir Ey Rəbbim, məni də Nəslimdən olanları da Vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılan et Ey Rəbbimiz Duamı qəbul buyur Ey Rəbbim Haqq əsab çəkilən gün Qiyamət günü məni Atanamı və möminləri bağışda Ya Mühəmməd Allahı Zalimlərin etdikləri əməllərdən əsla qafil sanma. Allah onların cəzasını yubadıb elə bir günə saxlayar ki, Həmin gün gözləri hədəqəsindən çıxar. Belə ki, onları başlarını yuxarı qaldırıb durar, Gözlərini də qırpa bilməzlər. Onların qəlbləri də bomboşdur. İnsanları, Onlara əzab gələcəyi günlə qorxud. O gün zalimlər, ey Rəbbimiz, bizə biraz möhlət ver. Biz sənin dəvətini qəbul edər, iman gətirər və peyğəmbərlərə tabi olarıq deyərlər. Bəs əvvəlcə sizə heç bir zəval toxunmayacağı barədə and içməmişdir. Siz özlərinə zülm edənlərin yurdlarında da sakin oldunuz. Onların başına neler gətirdiyimiz də sizə bəlli oldu. Üstəlik, sizin üçün ibrətamız məsələlər də çəkdik. Kafirlər, Peyğəmbərə və İslam dininə qarşı bacardığıları qədər hilə qurdular. Onların hiləsi Allah dərgahında məlumdur və buna görə cəzalarını da alacaqlar. Onların hiləsi ilə dağlar İslam dini, onun hökümləri yerindən oynayan deyildir. Ya Mühəmməd, Allahın peyğəmbərlərə verdiyi vədə xilaf çıxacağını sanma, həqiqətən Allah yenilməz qüvvət, intiqam sahibidir. Yadda saxla, qiyamət günü elə bir gündür ki, yer, yer kürəsi başqa bir yerlə, göylər də, Başqa göylərlə əvəz olunacaq Yer dəyişib başqa cür yer Göylərdə başqa cür göylər olacaq Onların mahiyyəti Şəkli o qədər dəyişəcək ki Tanınmaz hala düşəcəklər Və onlar Bütün insanlar qəbirlərindən çıxıb Haqq qəsab üçün Bir olan Hər şəyə qalib olan Allahın hüzurunda duracaqlar O gün günahkarları qandallanmış, zəncirlə bir-birinə bağlanmış görəcəksə, köynəkləri qətrandan olacaq, üz gözlərini də ateş bürəcəkdir. Allah hər kəsə dünyada etdiyi əməllərin cəzasını vermək üçün belə edəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah tezli ilə haqq hesab çəkəndir. Bu Qur'an insanlar üçün elə bir mövzüdür ki onunla həm qorxsunlar, həm Allahın tək bir tanrı olduğunu bilsinlər, həm də ağl sahibləri düşünüb ibret alsınlar.